Мені пощастило. Колись це був один з численних номерних дачних масивів, у якому зручно розташувались котеджі партійних та радянських працівників. Багато з таких селищ зберігалися у старому вигляді і по сьогодні, добре охоронялися, і чужакові пробратися туди було дуже нелегко. Але гетто, в якому мешкав мій об'єкт, вже давно перетворилося на район дво- і триповерхових престижних особняків, збудованих за останні п'ять років численними новоришами-скоробагатьками. Загальної охорони тут же давно не було. Кожен дбав про безпеку власного житла, як уже міг. Путилінський особняк я відшукав у оточенні двох десятків величезних, нещодавно побудованих будинків, оточених парканами з декоративної цегли і чавунного литва. Значна частина цих палаців стояла незаселеною. Я проїхав полу стриповерховий, критий справжньою керамічною черепицею особняк, метрів так 20 на 20 Відзначивши подумки і відеокамери на вході, і яскраве світло, що заливало всі під'їзди до садиби, і просторий будинок охорони біля воріт. Ага, поганенько. Звернувши до недобудованого котеджу, який стояв достатньо далеко від Путилінського дому, я вийшов з авто і крадькома рушив у глиб бетонних парканів, доки нарешті знайшов те, що хотів.